Vi lyssnar på Coachpoddens femte avsnitt på vår andra säsong och vi har under de första fyra avsnitten pratat om vad talang är med gäster i ganska avgörande roller kring talangutveckling. Rasmus, hur går dina tankar kring de fyra första avsnitten? Om man sammanfattar dem lite kort så är det ju att de är inne på samma delar gällande vad talang är. Många pratar om den här passionen eller glöden för att, för att utvecklas. Sen finns det visserligen några särskiljande drag också när man pratar om de olika attributen. Vissa lägger mer fokus på mentala med oss. Kanske i extran till exempel i första. Kollar också även mycket på det taktiska och tekniska. Kanske i större grad än vad de andra kanske gör. Ja, I avsnitt 1, om ni nu ska lyssna tillbaka eller om ni har missat något avsnitt Så avsnitt 1, Stefan Ekstrand, eh, före detta akademichef i eh, Mjölvi AF Avsnitt 2, eh, Reben Mardan eh, som utbildningsansvarig i Smålands FF Och assisterande tränare för p 99 eh, Avsnitt 3 så hade vi Andreas Georgsson som är eh, eh, scoutansvarig för MFF Ungdom och U17-tränare i Malmö FF Och i avsnitt fyra så har vi då Stefan Bilborn med som Numera är chefstränare för akademin I Hammarby fotboll Jag är lite osäker på vad man säger är Hammarby IF fotboll Eller säger man Hammarby fotboll Vi får väl ha ett poddavsnitt igen med Bilborn Så vi kan fråga ja, Vi får reda ut det <laughs> Ja vi går vidare Vi har ju en gäst med oss idag och jag vet inte Joel är väl en speciell gäst Han är student Jag avslöjar hans sysselsättning Och han är fotbollstränare Som de flesta andra gästerna Men han är också en lyssnare av podden Med, med goda tankar kring hur vi kan utvecklas Och vi tänker ju att vi kombinerar Alla de rollerna eh, I dagens avsnitt Och vi kommer ju inleda med en faktaruta Som vi brukar Och vi får väl börja med att hälsa Joel välkommen Tack så mycket Vi inleder då med din ålder 25 år Utbildning Läser just nu äh, magisterprogrammet på Liny universitetet i Växjö Där jag pluggar idrottsvetenskap Syssel, äh, ja du fortsätter, fortsätter. Äh, Jag tänkte bara på fotboll så läser jag också äh, avancerad träneutbildning mm. Sysselsättning äh, Student äh, Och samtidigt är jag U15-tränare i IFP Norrköping Och har är, assisterande roll på fotbollsgymnasiet Familj Uh, ingenting. <laughs> Favoritlag? Uh, Liverpool såklart. <laughs> bra, uh, bra koppling. Jag lyckas igen Rasmus. Ah, yeah. ja. Jag satt och funderade på, det var inte Liverpool jag funderade på, det var hur jag svarade på att jag har familjer inte. Jag har ju en, en familj, uh, men jag har inte skaffat någon egen familj. Så ska jag okay. formulera mig. Okay. Ja, om... Uh... Vem är Joel Bäckström Om, för en eh, lyssnare som inte är aktiv i Från kanske? Ja det är ju himla märkligt att ni har tagit med mig när ni har tagit med så, så namnstarka namn hittills. Jag är 25 år gammal, ursprungligen från Västerås. Men för, för 20, 2012 flyttade jag till, till Växjö för att börja studera. Och börja inleda min, min, min tränarverksamhet i en liten förening som heter Sandsbra Därefter så blev det öster samtidigt som idrottsvetenskapliga utbildningen fortsatte. Och nu blev det ett steg och en flytt till, till Norrköping. Där studierna fortsätter på distans och jag ska fortsätta min, mitt tränaruppdrag där. Jag hoppas såklart på att kunna leva på att vara fotbollstränare i framtiden, det, det är det jag pluggar och jobbar för Men på sidan om har jag också fokuserat på spelarutbildning, tränarutbildning, varit med i matchorganisationer och egentligen brett inom fotboll varit Många, många delar inom, inom fotbollen mm. Vi har ju någonting gemensamt där Det här är ju att idrottsvetenskapen är grunden Och en ingång in i fotbollsbranschen Jag tänker CSM, förkortar man det var i Växjö? Ja, Coaching Sport Management Berätta lite mer om programmet i Växjö Att det är en... De kallar en bred idrottsvetenskaplig inriktning som har många olika delar Det är en, en rent teoretisk del Där man verkligen läser sig på idrottens historia Framförallt i Sverige Hur det är uppbyggt med olika Hur, hur idrottsrörelsen är uppbyggd Och alla specialidrottsförbund och så Vi får en en, en praktisk del där det är typen en, en praokurs men vi får också olika ämnen som marknadsföring ekonomi och, och pedagogik liksom som är inriktade på idrott så det är en, det är en bra start för, en, för någon som gillar idrott men jag kan säga direkt att man behöver komplettera den med någonting annat i alla fall om man ska in i ett sådant konkurrenskraftigt område som att bli fotbollstränare Då behöver man komplettera med, med att göra de grejerna som jag nämnde alldeles nyss till exempel mm. Ja det upplevde jag med, jag gick då liknande program fast på Malmö högskola mm. Men jag var ju praktiskt aktiv i sidan om och mm. gick stegutbildningar i Svenskt ja, samtidigt Så det blev ju ett jättebra komplement tycker jag mm. Men jag tänker utbildningen där uppe var det, Hade ni olika inriktningar Eller det var samlat coach sportmanagement Jag menar i Malmö så hade de ju ledarskap som en inriktning Och sportmanagement som jag gick då eh, Som en inriktning eh, Vilket jag tyckte blev lite tydligare I Malmö på så sätt Vad man inriktade sig på ja, Det här är då ett brett eh, Program Så att programmet, mm. alla kurser Är redan inne i programmet mm. Okej, okay. ja då skiljer sig lite mm. Det vi säger till våra lyssnare är att om du är ung, hungrig, engagerad och vill in i eh, sysslan eller tränarbranschen Så rekommenderar vi ju att eh, gå och CSM i Växjö eller eh, på Malmö högskolas idrottsvetenskapliga linje Och framförallt att man gör saker samtidigt som man pluggar eh, Läs utbildningarna inom den, eh, det området du är Eh, hoppa på alla möjliga uppdrag och se till att din belöning blir fortsatt utbildning, ansvar eh, och utmanande uppgifter där, i den organisationen du engagerar dig i. Det tror jag verkligen på. Eh, så, att, så att man inte samtidigt som man studerar till exempel jobbar för pengar utan att man jobbar för andra belöningar och fortsatt utbildning. och så. Det är verkligen mitt tips samtidigt som man pluggar Välkommen tillbaka till vårt femte avsnitt Syftet med vårt femte avsnitt är lite att sammanfatta De fyra inledande avsnitten kring talangutveckling Joel, vad är dina reflektioner kring de fyra första avsnitten? Ja, när jag har lyssnat och när jag, när jag tog kontakt med, med dig Herman Kring just eh, avsnitten så var min eh, Min reflektion var att man får den informationen som man frågar efter. Och med det menar jag att när vi, när vi ställer frågor till ledande personer i olika eh, organisationer i fotboll. Eh, så får vi höra deras tankar och åsikter om, eh, om talangutveckling. Eh, och det har ju självklart, då får, man, då får man just det. Man får deras tankar och känslor om talangutveckling. Eh, och man får höra i ett stort perspektiv hur de jobbar och hur de tänker kring kanske hur de har jobbat eh, Och, och det, min, min reflektion kring det är att, att vi kommer kanske inte så, så riktigt nära hur de jobbar eh, Utan det blir mer hur de tänker kring att de jobbar eh, Så så jag skulle gärna vilja lyfta några grejer som alltså Vad jag har kommit fram till När ni har använt den interv Intervjumetod som ni har använt mm -hmm. Om det är okej okay att jag kör på det. Absolut uh, Och då tänker jag liksom när, då, då blir det, när man frågar tränare På den nivå Då blir det kanske uh, Tidsenliga begrepp Och, och liksom så här fina ord som kommer fram Tränare bara prata om att det ska att man tränar med en, en funktionell träning. Man jobbar med karaktärer. Man jobbar med ett utvecklande eller utvecklande mindset. Eh, på hjärna att de säger att man jobbar individnivå. Eh, och då tyckte jag det var bra ju mer säsongen gick. Att ni också som, som intervjuade började ifrågasätta. Eller i alla fall ställa en fråga kring. Okej okay, men. Ute på planen, sånt. hur jobbar ni med karaktär till exempel? Hur får ni in den om ni jobbar med de här grejerna på plan? Och då till exempel bröt han nere i olika beteenden. Att ja, men vi vill att de ska utmana sin back om och om igen. Och vi vill att de ska vara fokuserade på, på planen. Gärna liksom att man är fem minuter innan och står och fokuserar på träning. Mm. Så där började vi i alla fall att närma oss ett, ett hur- man jobbar med det. Mm. Men annars har vi, tycker jag att, det har, eh, att vi har stannat upp lite vid att höra hur de resonerar stort kring talangutveckling. Mm. Det blir mer ett filosofiskt perspektiv kan man ju kalla det då. Det tycker jag. Medan ja. det praktiska kanske har fallit eh, mellan stolarna lite. Och där är ju, det vet ju inte jag egentligen hur, vad ert mål är med podden. Det, det kanske är en, en superbra start att, uh, att just få det här större perspektivet kring talangutveckling. Mm. Vi börjar med att höra hur de tänker, hur de känner kring hur de jobbar med det. Mm. Men för att veta, jag tror än att vi inte har fått svar på hur de jobbar. Nej. Är ni med på skillnaden? Ja, absolut. Ja. absolut. Um, så så i, i, i mitt huvud, eller jag har lyssnat, nu har inte jag lyssnat... Supernoga, men ändå saker jag har snabbat upp så har det varit att när Andreas i Malmö pratar om fokuserad inför träning och samtidigt skulle man fråga honom om ett individtänk så skulle han antagligen säga ja, självklart så, så fokuserar vi mer på individer än på laget. Och säger han då att alla spelare ska vara fokuserade fem minuter innan Då tycker jag att det finns en konflikt mellan ett beteende för att utveckla en karaktär Och ett individtänk mm. För att det kanske inte är alla som passar att stå ute vid planen och, och fokusera fotboll Utan någon kanske vill ha en helt annan uppladdning Då, skulle, då vill man ju liksom veta, okej okay, men hur jobbar ni med det fokuset för den spelaren eller hur vill ni förbereda den spelaren för att kunna prestera i träning? Mm. Det, blir äh. mer, det känns ju mer som att det blir en kollektiv... Äh, äh, alltså, okej, okay, MFF, de spelarna som har lyckats... Då ska vi skapa alla andra likadana. Lite så, va? Ja, mm. det, så kan man säga. det. Äh. Men hur, hur kan man skapa en, en generell ram... Utifrån de som har lyckats som fotbollsspelare Och sedan få in de beteendena hos varje individ Alltså ska man göra det ens tänker jag Eller ska man möta varje individ där de är Och hitta vägar för varje individ Alltså individuellt tänker jag Har vi den tiden ens i svensk fotboll? Jag vet inte, det finns säkert fördelar att jobba så deterministiskt som du först säger Att försöka hitta vissa faktorer som har, har funkat mm. Och försöka alltså göra en mall av dem Och försöka få andra spelare att, att gå i den mallen mm. Alltså om, om MFF har hittat att Om vi kan få spelare som är ute på planen Och fokuserar inför träning Så, så är det en, en mall för, för hur spelare lyckats lyckats förut mm. Men självklart så Så tror jag Mer på att, att Orka och jobba med varje individ Och försöka hitta saker Som verkligen funkar Med varje person mm. Det är ett jättejobb Men det är också det Jag kan känna här att Då måste man vara mer än två Per, per <laughs> Träningsgrupp mm. Jag ser liksom min egen verksamhet då mm. Okej, okay, jag som huvudtränare Vad är min uppgift? Är det att få ett kollektivt lagspel? Alltså jag vill utveckla prestation lagmässigt Eller är det att jobba med varje individ Med flera möten i veckan liksom Och hitta deras vägar för att utvecklas som individuella fotbollsspelare Egentligen så borde jag ju jobba mer individuellt för att mitt U19 och mitt U17 kommer ju inte spela tillsammans i vår trupp. Exakt ja, Men jag tror att vi ofta hamnar i det kollektiva Precis som jag gör eh, Och att assisterande tränare också hamnar i det kollektiva mm. Eller att man får uppgifter att ja, men du tittar på försvarsspel ja, Du tittar på anfallsspel och sen så jobbar jag med helhet eh, Men ja jag vill komma vidare någonstans i att vi kanske borde vända den synen då och jobba mer eh, att utveckla varje individ fotbollsmässigt. Men då kanske man måste ändå ha ett helhetsperspektiv eh, så att man kan infoga dem i ett kollektiv även när de går vidare till nästa lag. Mm. Jag tror absolut på, på eh, den kollektiva organisationen. Den tror jag alltid ska vara där. Om, om vi till exempel vi kan utgå från ett, ett positionsförsvar. Det kan mm. vi göra. Mm. Den kollektiva organisationen kan vi ha Men till exempel Att samla en hel grupp För att ha feedback mm. Den tiden Bör vi nog se är förbi mm. Att istället Ur positionsförsvaret Kanske samla en eller två spelare Och ha ett samtal Med dem som feedback till exempel Eller instruktion eller vad man nu använder sig av um... Du menar under då? Att nu man kan pratar gå in vi i, i övningen, alltså du, samtidigt som den är igång egentligen och ge de här små feedbacks, alltså den återkopplingen. Eller hur tänker du? Absolut. Ja. Eh, det, ja, det, exakt, det var det jag kopplade till nu. Mm. I frågan mellan om man ska jobba kollektivt och individuellt mm. så, så har den här frågan varit uppe till exempel på, på fotbollsgymnastet där jag tycker att, att många lag som jag har sett hittills eh, tränar individuellt på. Till exempel nio träningar. Och med individuellt har då blivit att alla gör sin egen grej ute på planen. Mm. Vissa tränar just avslut, vissa tränar passning, vissa tränar inlägg, vissa tränar kanske kondition. Mm. Men att jag vill försöka sätta in det i ett kollektivt, en kollektiv organisation där man tränar kanske en, en fas i försvarsspel. Sen har alla spelare individuella punkter- att utveckla eller tänka på mm. Så när vi bryter av träningar Då går man till en spelare Istället för att samla en hel grupp För att prata något mm. För ska du säga någonting till en hel grupp Så blir det trubbigt Alltså du kan inte riktigt nå alla Och um. Sen har du ju, får du ju väga in i olika inlärningsstilar också En del kanske inte greppar Om vi bara står och pratar om positionsförsvar En del kanske måste se Eller till och med känna på det också Så kan det vara ja men tänk om, Nu när du pratar om den här individuella feedbacken, hur, hur tror du alltså om man tänker på tränutbildningen och liknande så, så är de ju noga med arbetsmodellen så alltså vad, varför, hur eh, man ska samla hela gruppen efteråt och för att sammanfatta eh, alltså kan man ändra någonting i tränutbildningen då med för att man ska lära sig lite mer med individuell feedback och liknande Det är väl ha en vad, varför, hur för varje spelare, varje träning mm. eh. är, Men jag, jag kan ju känna att det är en utopi just i verksamheter som som jag, nej. Äh, äh. Även här man för den delen. Mm. Eh, men absolut, eh, jag är med på vad du menar. att Om man nu bara ska kolla på individnivå så är det egentligen en arbetsmodell ute efter varje spelare. Men eh, som sagt, det är en blandning av det. Absolut, man kan ju välja ut ett par spelare. I denna träningen så har vi en, mm. en arbetsmodell för hela gruppen. Men mm. de tre spelarna ska vi fokusera på just i denna mm. övningen. Eh, det det tror jag är på... intressant i det. Absolut, kopplat till ett spelarsamtal, ett längre snack eller ett samtal med spelaren så att mm. man kanske kan föra ner ett, ett samtal i vissa förkortningar. Så mm. man dels kan eh, göra en feedback på träning, men också kan ha kortare samtal med ute på planen. Mm. Uh. Och det här är då. När, när jag pratar om det här, då är det en koppling tillbaka till det som ni har gjort hittills i podden, som är just att samla in tankar och känslor och tränarna. Skulle man fråga en tränare om individanpassning Skulle jag tror alla säga ja Vi jobbar individanpassat i vårt lag För att det är dels ett tidsenligt att säga Och, och, och det tänker nog tränare att de gör Men det finns också studier Och, och, och så mycket som talar för att Tränare gör inte som de säger mm. Och där, tycker jag, där hoppas jag att ni har det perspektivet I den här podcasten att vi vet vad vi får in för information. Vi får just in den informationen där vi får in deras tankar och känslor. Men det här kanske inte är så det ser ut på planen. Mm. Det, dit vill jag komma med det här exemplet med individanpassad fotbollsträning. Eller vad vi ska kalla det. Mm. Jag tänker mig den här individuella träningen. med. Mm. Alltså Först och främst bör man ju titta på vad är individuell träning. Absolut. Eller egentligen övergripande Varför tränar vi fotboll? Om man ska vara eh, återigen filosofisk eh, Ja men mm. fotboll är ju Anfallsspel, omställningar och försvarsspel eh, Sen har vi då Tekniska egenskaper som ligger i varje del Men mm. de tekniska egenskaperna Måste vi ju sätta i ett sammanhang mm. Precis som Stefan Bilborn var inne på Vi måste ju lära våra spelare att använda Färdigheterna i match Vi mm. kan inte bara träna dem isolerat och använder då isolerat så är det ju träning som ligger väldigt långt ifrån match mm. men där är ju också den om jag vill återgå till individuell träning att den individuella träningen vi gör ska inte bara handla om att utveckla kondition men ett exempel då hur vi skulle kunna utveckla kondition är att vår högerytter har slagit ett inlägg och alltid ska ta sig hem på rätt mm. sida då jobbar ju högerytten med sin kondition individuellt fast i ett kollektivt eh, i en kollektiv övning. Mm. Jag tänker förtydliga individuell träning eh, och, och där ser jag också ett problem med, med nio skolor. Eh, som du säger, ja men så har man en halvtimme individuell träning och då delar man grupperna och sen så är det några som sätter, sätter längre passningar, mm. eh, några som kör snabba fötter vid sidan om planen mm. och så vidare. Då. Alltså nick, ja, du har ju alla de här färdigheterna då. Men och sen Vissa gånger av dem så sätter de in dig i en helhet. Och det kanske man skulle gjort mer då tänker jag. Generellt i svensk fotboll. Det... Om vi skulle då ta ett helhetsgrepp. Ja, jag håller, jag, kan, jag håller helt med dig. Helt med dig. Mm. så tänker jag med när jag har jobbat lite individuellt med spelare på lov och så när de har haft förmiddagar ledigt. Att vi alltid utgår från hur vi vill spela fotboll i laget. Om jag då har en vänstytte som bara kan gå inåt i banan. Då jobbar jag ju med den spelaren att Kunna variera, gå utsida Insida till exempel Så att spelaren blir mer, alltså hela tiden Utifrån den positionen hen är i Och koppla det då till match Istället för att stå Och nöta avslut Med vrist mm. Så kan man Nöta avslut med vrist fast Vänster, höger, fot Beroende på vilken sida man går om ytterbacken Om vi då ställer det på sin spets Joel, hur jobbar du i U15 i IFK Norköping? Ja, jag, Som jag sa så försöker jag koppla tillbaka de här, eh, det här individuella till eh, samtal. Nu har jag ännu inte hunnit haft egna samtal med spelarna än. Eh, vilket innebär att den här individuella feedbacken inte riktigt har dragit igång än. Mer än att man just pratar med spelare och de försöker... Återskapa situationer igen Får det de, en situation de har gjort bra Att göra den igen Och kanske korrigera om det är någonting Som inte har lyckats Hur kan vi lyckas med, med den här situationen istället um, men, uh, men det jag gillar det är, För vi har ju ändå ett, ett litet stall runt, runt lagen uh, Och ändå att få Tränare som tittar på Vissa spelare under träningar så är att vi inte tittar på den kollektiva prestationen eller vad, hur fort spelet går. För att det bygger på vad vi tillsammans kan göra. Och eftersom att grupperna är så rörliga mellan både U16 och U14 och, och så vidare. Så kommer vi inte kunna sätta ihop samma grupp till, till träning i rad. Vi kommer inte spela med samma lag. Så att gruppens, eh, eller den kollektiva styrkan är... På så sätt mindre intressant än vad individen som, som består. Um, och då försöker vi ha tränare som tittar på spelare under träningspass. När det är pauser i de kollektiva övningarna. Alltså i spelövningar. När det är pauser så pratar vi med de spelarna. Och har feedback och, och de... de um, Tränarbeteenden som vi vill låta, Alltså om det är instruktion eller frågeteknik Eller guidande eller vad vi använder för någonting mm. Mm. Um. Du har ju varit inne på det lite Och jag har ju Fått lite tjuvinfo Att du kommer skriva din magisteruppsats Om tränarbeteenden mm. Det är något som Så Du är lite inne på, du har ju redan berört det egentligen Men det är någonting som ligger där varmt om hjärtat kan man säga Ja verkligen Där vi, där vi som Kandidatuppsats Skrev om vilka tränarbeteenden Som kunde skapa bäst Spelförståelse Och det var absolut inga, inga Revolutionerande grejer Utan det är, det är frågetekniker Som är allra bäst När öppna frågor Det är Reflekterande yttrande Som är eh, näst bäst Där man får spelarna att Tänka över hur de gjorde en situation eh, Märkte du vad skillnaden blev När du vände dig halvt vänd Innan passning Alltså en sån grej Man, man kan få genom en feedback få spelarna Att reflektera kring vad de, vad de, Sin aktion på planen mm. eh, Och sen blir det liksom Ju mer du beskriver ett feedback eh, nu, nu gjorde du halvt rättvänd. Det skapades att du kom rättvänd mot backlinjen. Istället för att du var tvungen att göra en, en vändning. Där kan man beskriva vad spelarna gör och få dem förstående. Så det är det bättre än att bara säga bra gjort. Den blir ganska tunn liksom. Mm. Så där har vi gjort det. en skala på beteenden hos tränarna. Som kan skapa förutsättningar för spelare. Att förstå spelet mm. Sist på andra sidan De som är Vi kallade störande beteenden Mot att upp, uppnå spelförståelse Alltså där vi skapar Dåliga förutsättningar för spelarna Att utveckla spelförståelse Där har vi eh, Innehållsinstruktioner eh, Passa bollen dit Passa den med vänster fot Passa den hårt Liksom bara säga åt spelarna vad de ska göra Hur de ska göra det det ger liksom dåliga eh, förutsättningar för att utveckla spelförståelse. Um, och det här bygger på, om de är bra eller dåliga, bygger egentligen på hur många gånger under ett träningspass du eh, säger en, en typ av feedback, kan vi kalla det. Mm. Jag hoppas det är hyfsat förståeligt. Men det bygger alltså på olika tränarbeteenden som skapar olika förutsättningar för spelare Och det kommer alltid vara upp till spelarna att utveckla spelförståelse Vi kan inte trycka in det i spelarnas huvud Men vi kan skapa förutsättningar för dem att lyckas mm. Och det här har gjort, ja, vi, ja, vi kommer fortsätta, eller jag kommer fortsätta skriva om, om tränarbeteenden och få ett större perspektiv. där har också intervjuat fler tränare hur de, tänkt, hur, de, vad, hur de faktiskt gör, hur de tänker kring att de gör. Hur spelarna uppfattar att, att tränarna är och i deras beteenden. Så vi kan baka ihop det lite mer tillsammans med de gamla studierna och få en, en bra bild över tränarbeteenden, hoppas jag. Mm. Spännande. Ja, och det är då en förhoppningsvis kan det bli hjälp för att, för att utveckla fotbollsspelare Hur, hur vi här kan bete oss. För att koppla tillbaka till hur jag jobbar i Norrköping så har det faktiskt hjälpt mig de här arbeten. För att nu går mina träningar mest ut på att utforma en, en design för övningen som Bilbon var inne på när att. Träna vissa färdighetsmoment till exempel. Så gör man det i spelövningar. Där man har jättetydliga regler. För vad som är lyckat och misslyckat. Till exempel Billborn pratar om två stycken mål på varje kortsida. Du spelar två mot två. Där den här vändningen mot en, från ena målet till det andra. Det blir så attraktivt i spelet att spelarna vill göra det. Kan vi skapa sådana här övningar. Så kan vi också skapa möjlighet för tränare att vara tysta under träningar. Och det mm. är en bra start som tränare. Att skapa en övning där spelarna förstår. Så att du som tränare kan vara tyst den största delen. Mm. När du väl säger någonting. När du i en paus går in och har ett samtal med spelare. Ja då är det verkligen någonting som gäller. Och du kan göra det på ett sätt som får spelare förstå. Eller får dem själv tänka kring sitt fotbollsspelande. Mm. Så dit har jag väl kommit just nu Att jag förhoppningsvis blir mer och mer Tyst på träningen <laughs> ja, Spännande Där man, När man går i hamsta på tränarutbildningen Rasmus så får man ju kritik Om man försvinner som Instruktör Ja kort sagt så, så vill de att man ska vara Ganska verbal och instruera Och, och hitta något lite Men eh... Men vi ska väl vara tydliga här med då att äh, kunskapen och äh, vetenskapen om hur man ska vara och hur man inte ska vara går ju framåt hela tiden. Absolut. Och, och äh, ja Svenska Fokusförbundet äh, håller ju på att revidera. Så att äh, de nya tränarbeteendena, eller det som är bra, guide discovery, alltså du nämnde ju frågeteknik Joel, mm. har ju bakats in mer och mer i... i äh, i eh, tränarutbildningen Men då pratar man ju kanske mer om eh, eh, Att blanda metoderna I tränarutbildning C till exempel mm. Men jag tänker att du pratar ju om Spelförståelse nu mm. Om vi pratar om eh, tekniska färdigheter mm. Alltså använder du samma typ då Eller alltså, är det någon skillnad? Det här är min, det här är min bästa fråga Om, eh, om tekniska färdigheter Ja. Uh, och jag, jag citerar nu Mark Sullivan En, en kille som jobbar i Älvsjö uh, mm. Och han säger att uh, Det inte finns teknik Det finns bara lösningar mm. Och jag gillar verkligen det att, att jag kommer nog aldrig På en träning jag Förlåt jag ska inte säga så Men just nu känner jag att jag inte kommer att träna teknik Med spelare Nej. För att sätta dem istället i situationer Där vi kan jobba med lösningar uh, Sen får tekniken vara Hur som helst Faktiskt mm, Väldigt spännande eh, Och jag är ju inne på din linje Också kan man säga mm. alltså, Vi jobbar utifrån en idé Alltså arbetssätt, försvarsspel, anfallsspel, Omställningar eh, Och sen så spelarna måste hitta verktygen själva Och där är ju även om vi ska Gå tillbaks till förhejen Som jag har nämnt en hel del i våra tidiga avsnitt Att varje situation är unik så vi kan inte, alltså om vi tränar passning eh, isolerat, alltså två, två, eh, du och jobbar i år. Vi kommer ju aldrig slå passningen exakt likadant. Så varför ska vi då stå och nöta det momentet? Och den, det momentet kommer ju aldrig ske i match heller. Och det är ju det jag tycker det går lite hand i hand med ditt eh, tankesätt kring eh, teknikträning eller vad vi ska kalla det. Fotbollsträning behöver vi väl kalla det snarare. va? Men jag Absolut. tänker ju i det läget där, eh, eh, kan man ha en spelövning med fokus på teknik? Eh, alltså, eller ni, ni han Mark Sullivan, är han emot det också? Alltså att man till exempel har en spelövning 3 mot 3 där man ska öva passningsspel, men man har lite eh, fokus på just tekniken. Eh, är det också någonting som man tänker att det, det bortser man från? Eller? Kan du utveckla det begreppet och definiera begreppet lite mer? Jag vill göra frågan ännu bredare. Kör. Eh, nämner du alltså gäller det alla åldrar? Gäller det guldåldern mm. 8 till 12 eller, eller gäller det 15 och uppåt är du med? Alltså det är just eh, det är just buggen eh, guldåldern är. Eh, där till exempel bilban säger att det är så fördelaktigt att träna. Eh, kallande teknisk återkoppling. Mm. Ja. Eh, men alltså en. Det här är också ett resonemang från, från Sallan eh, som är att din kropp förändras alltid. Och i alla fall om du är eh, under tiden som din kropp förändras. Så borde vi inte lära in några heller några tekniska moment. För att det innebär att din utgå får vi från din kropp så kommer din kropp passa bollen på ett sätt som åtta åring, men den kommer passa på ett helt annat sätt som 13 åring, och du kommer kanske passa på ett annat sätt som 17 åring. Alltså så det blir himla svårt att, att lära ut ett, ett teknikmoment. För att det kommer ändå alltid att ändras Men Varför har man då skapat en mall för det? Jag menar, nu finns ju inte Teknikpermen äh, Nej var, Men äh, det, det, det var ju inte så många år sedan det fanns äh, Liksom 40 sidor I träneutbildningspärmen mm. Hur var frågan? Nej ja, men varför, varför har det funnits? För jag menar, det här är ju ingen ny kunskap egentligen Nej Eh äh... Nu kan inte du svara på den nej men, nej, men. nej men Anders Bengtsson Som är riksinstruktör Han hade ett ganska Han Motiverade med att det här Det här svänger mellan att träna teknik Och träna kanske bara Bara spel Om man får säga bara spel Svänger mellan att det blir att det blir populärt att göra på vissa sätt. Alltså när det går bra för olika länder som tränar på ett visst sätt. Så har vi en tendens att följa det. När det gick bra för Frankrike. Och då börjar vi titta på hur Clé heter vid den fotbollsskolan va? Mm. Eh, Hur de jobbade. Okej okay, de drillade teknik. De, de slog till de här passningarna mot väggar alltså. Och fick tillbaka och slog passningar. Ja då blev det poppigt att, att träna på så sätt även i Sverige. När Spanien har gått bra nu Ja då har vi helt plötsligt en massa diskussioner Om Rondo Och, och, och pratar Spelövningar och pratar Possession Och, och nästa nu när, när nästa Tar över efter Spanien ja, då, kanske vi, ja, då tar vi över Det mm. um, Så det är väl väldigt... Varför är vi så trendkänsliga då om vi, nu, nu har vi väl kommit från Ämnet eh, enormt här Men eh... Ja, det är väl spännande trendkänsligheten som du nämner nu I svensk fotboll Varför? Vågar vi inte tro, det är typiskt svenskt Vi vågar inte tro på, på vår, vår egen förmåga Alltså den är ju rätt aktuell, den diskussionen tycker jag Varför vann U21 landslaget EM? Ja, de hade en välorganiserat lag Det här typiskt svenska som man ofta benämner det att springa mycket för varandra Att alla inordnar sig i ett system Är det typiskt svenskt? Eller ska vi spela eh, Alla Pep Guardiola eh, 70-30 i Bolinnehav Var det ju igår mellan Bayern München och Juventus Vad blev det? 2-2 mm. Så Bolinnehavet kanske inte spelar så stor roll? Nej Jag, jag, jag vet inte här. Herman För vi är eh, trendkänsliga Om vi nu är det Det, det kan jag inte svara på ha ha ha. Vi tillbaka och vi kommer nu I en sammanfattande del prata om Hur de fyra första Avsnitten, eller gästerna Kanske man ska säga Svarade kring vad talang var för någonting Kan inte du köra din sammanfattning Där igen Rasmus? Kan jag väl göra, jo rent Om man tittar på de fyra avsnitten Där så har vi dem en Gemensam nämnare just i talangbegreppet Och det är att man ska visa passionen och glöd för foten Och att man ska tycka det är roligt och Verkligen längta till nästa träning Sen skiljer sig Kanske lite I hur de, hur de upp det. Malmö var väldigt konkret Med just vad, vad passion var Och vill plocka ner det i beteenden Att visa man de här Beteenden hos så, så har man en bra karaktär eh, Stefan Ekstrand då För detta tipselitansvar I Mjällby Han pratade också om karaktär Men eh, kanske var Lite mindre tydlig Jämfört med, med vad Andreas var eh, Vad karaktären är mm. eh, Sen nämnde du ju faktiskt eh, Ekstrand eh, Lite mer om de andra Tårtebitarna eh, i, i, I de tekniska Fysiska eh, Attributen också mm. Mm. Eh, Men jag tycker det är intressant Att man, man pratar om fyra olika eh, Som du säger eh, Viktiga personer inom talangutveckling Om man nu kan säga så Och de har ändå ungefär Samma uppfattning om vad, vad talang är mm. Det är nästan så att man kan tro att de har pratat med varandra innan Ja precis Eller att de är stöpta i samma form i ja. samma utbildning Och det är ju lite som Joel var inne på också Det är intressant Har de, de egna åsikter Eller nu i podden då pratar de samma språk för att de vet att det är det de flesta vill höra. Eh. Är det modernt med karaktär, Joel? Ja, det här är väl. Och det väl. Framförallt så är det himla oklart. Ja. <laughs> Och även om man försöker bryta ner det i, i beteenden eh, så säger det just bara... Om man bryter ner i beteenden så säger det bara beteenden. Alltså... Karaktär ska vi försöka passa oss för tycker jag Överhuvudtaget För det är så oklart Det, är, det kan vara så mycket grejer och, och för att Jag var också med i Småland Och Rebin pratade om, om Småland Och ska jag vara ärlig så tyckte nog spelarna Till slut att karaktär Det var mer de som tackade för maten Och tog av sig kepsen i matsalen Det var liksom Det var det som till slut Utformade en karaktär För att det blev, det blev så oklart det begreppet, tycker jag. Eh, jag hoppas de har en annan uppfattning på Småland så, och vet vad, vad de menar där. Eh. Ja, jag, jag är med på vad du menar. Karaktärer som sagt är väldigt oklart. Och, men jag gillar ändå att man som i, i MFF då försöker åtminstone skapa en, en, en riktlinje om man säger så. Mm. att Det här vill vi få ut av våra spelare. Sen Sen vet jag inte då om, om vi pratade lite det här innan att man ska vara fokuserad fem minuter innan träning på plats. Eh, sen vet jag inte hur de har lagt upp att eh, det kan ju vara folk som är där fem minuter innan men de tar sig dit på olika sätt. De gör olika för att kunna vara fokuserade fem minuter innan. Eh, så jag vet inte hur alltså, beteendet i sig behöver inte vara så att ni ska äta mat eh, tre timmar innan allihopa. För det är kanske några som... Mår bättre av att äta en och en halv timme innan. Men det är ju en del av att de ska vara fokuserade fem minuter innan. Så jag tror inte de har exakta beteenden med att vi har förhållningssätt. Ni ska vara på träning i fem minuter ni ska vara fokuserade. Hur ni blir fokuserade fem minuter innan. Det kanske inte ligger ner så extremt. Utan är det är mer en vägledning. att Kände du att du var fokuserad fem minuter innan. Kan du ändra någonting och kanske göra ditt beteende lite bättre för att du ska kunna vara fokuserad innan. Så det tycker jag är ändå Intressant Sen, Som du säger ska man ju vara Aktsam för att hålla på med det Ja det här är en karaktärspelare eh, Likaså att ah, Det är en alibi spelare. Jag bara är en alibyspelare eh, Så det är viktigt med de här begreppen och Att man konkretiserar Jag ska inte störa mer i din eh, Genomgång Av både <laughs> <har lite Lasmus. laughs> um. Jag sitter och funderar på när karaktären karaktär är så oklart, men trots att det är så oklart så är det det man baserar uttagningar på. Alltså, hur går den logiken ihop egentligen? Ja, men det, det är ju lite det, alltså... Om, om man undviker, alltså det är ju det att man har ju olika uppfattningar om en karaktär såklart Men om Ekstrand och hans team på skolan vet om att det här definierar vi karaktär De ska eh, tycka det, eh, alltså jag har glöd för att utvecklas eh, och, och samtidigt så ska man kunna sköta skolan, etc, etc Och de, om de definierar det som karaktär så är det ju deras uppfattning av, av det Och då baserar de ju uttagningen på det Sen att de säger karaktär till oss och vi inte förstår det. Det ju, tycker jag är en annan del av det så att säga. Mm. Förstår du vad jag menar? Att så länge det, det är eh, tydligt för spelarna som finns där och tränarna och organisationen som, som har spelarna. Så ser jag inget problem med att man säger utåt att ja, men vi har en karaktär etc. etc. Eh. Är ni med på vad jag menar? Liksom att så länge det är tydligt för dem som är i organisationen så ser jag ju inga problem att man utgår från karaktären. Jag nu ser jag inte podd att lyssna mina, mina citattecken. Men... Du brukar ha med dem så de förstår nu. Ja, exakt. De hör på det när jag gör dem. Liksom. Ja. Så länge det är tydligt menar jag på att det här, så här definierar vi det. Och det är lika så alltså när man jobbar med arbetssätt i, i laget att bara om jag inte slänger mig med att retirera utan jag säger falla hem. Men så länge det är tydligt för spelarna och de förstår det så ser jag ju inga problem med att säga falla hem istället för att retirera som du står i tränatbildningen. Känner jag i alla fall. Eller hur tänker du här? Ja, men det finns ju... Jag, ska... jag skulle vilja referera till en studie här som... Du ser han Mette Krog Kristensen Vid University of Southern Denmark Danmark Odense har gjort Och den heter An Eye for Talent Talent Identification and Practical Sense of Top Level Soccer Och då har man ju tittat på i den här studien Vad tränare baserar uttagningar på mm. Och det första är att Man har någon form av visuell erfarenhet För att se mönster på spelare mm. Och sen så har Har man i fotbollsbranschen Utbetat en form av Code of conduct kan man kalla det Kring smak Alltså vad är socialt Bra i, Hos en fotbollsspelare Vi tre har antagligen Ungefär samma Men vad är en bra fotbollsspelare Det, det finns ju liksom någonting socialt Accepterat kring vad en bra Fotbollsspelare är och, och det baserar man då Uttagningar på mm. jag menar ja, Så visuell Visuell erfarenhet Och den här smaken Av hur en fotbollsspelare ska vara Baserar eh, vår, eh, Våra val Som fotbollstränare Så det kan ju vara helt upp till Den individuella tränaren Alltså talangscouten ja. i Malmö FF har en viss smak för hur en fotbollsspelare ska vara. Då kommer det troligtvis vara den typen av fotbollsspelare i MFF. Medan i, i FK Norrköping så är det en annan individ som är ansvarig för scoutingen. Och då kommer det vara en annan typ av spelare. Men eftersom att alla då är stöpta i samma form med situationstecken igen. Så kommer det troligtvis vara den socialt accepterade bra fotbollsspelaren. Som finns i våra verksamheter. Det tycker jag är jäkligt intressant när man tittar på fotbollsspelare. Så skulle vi gå ut och titta på en elva nu där träning. Så skulle vi ganska enkelt kunna peka ut de tre bästa. Precis som Andreas säger. Men ändå så är den här karaktären och den här glöden och passionen så avgörande för om man ska lyckas eller inte. Men egentligen så finns det ju ingen forskning som säger att tidig selektering ger fler elitspelare. Thomas Pettersson som gjorde den här med fysisk mognad Han menar ju att den fysiska mognaden gör ju att spelarna väljs ut I distriktslag till exempel Ja, det stämmer e, Yngre spelare kommer i fatt sedan För att e, beroende på vad de är födda under året Så kommer det jämnas ut i ett A-landslag ändå e, Dessutom så menar ju Falström på att e, Man väljer ut e, e, Spelare Tidigt och det finns ju liksom Ingenting som garanterar för senare framgång För att de är bra Liksom när de är åtta eller nio år Och lika så, så får det stöd i en Tysk studie här som Joel Skickade till oss Där man har tittat på Bundesliga, vilka spelare har nått A-lagen ja, Då ser man på att de spelare som har nått A-lagen Eller de som valdes ut När de är åtta, nio år De är nästan aldrig kvar sen när de är äldre de har till och med slutat spela fotboll så att den mesta forskningen tyder på att tidig inte är gynnsamt för en elitförening spelarna kommer komma in senare då från andra miljöer och då, då blir ju frågan här lite att um, vi tittar på karaktär nu vi säger att det är avgörande när vi väljer ut 8-9-åringar men forskningen visar att de inte kommer bli seniorspelare är det då en avgörande faktor Ja, alltså jag tror, om det beror på vilken ålder vi, vi tittar på också såklart. Alltså det ju, gäller ju också att man ska ha glöden att vilja utvecklas när man är femt. Lite som Bilborn är inne på också att det är fullt naturligt att vissa tappar intresset. Det, och det är ju där man vill i de lite äldre så vill ha spelare som fortsätter, fortsätter, fortsätter vilja utvecklas. Eh, och att plocka ut en nioåring, det förstår ju vem som helst att det är egentligen helt omöjligt att säga att den personen kommer att vara bäst i världen om, om 20 år. Eh, men just det, alltså det, det beror på, man får, ju, man får ju se vilken ålder vi pratar om. Pratar man nio, tioåringar så, alltså, då har väl de flesta glöden skulle jag vilja säga. Då ser man ju oftast att eh, om vi har 20 spelare så är det 18 stycken som verkligen tycker det är skitroligt. Och Då är det ganska svårt att se den här karaktären i så fall. Men om du tittar på ett 15-årslag då har du kanske vissa som ligger lite i framkant just för i, i karaktären. att de, de är på varje träning, de är där och visar. Och där kommer ju det här igen, liksom det subjektiva. Andreas menar på att ah, men spelare är 20 minuter innan så visar han en bra passion. Medan i en annan förening så är så länge de med. När vi börjar träningen så är det bra eh, Och det är där det farliga kommer Att vara var det karaktären då Det är ju det socialt generellt. accepterade Eller socialt konstruerade I den föreningen Eller i den miljön ja, ja. Eh, Så absolut det är en intressant eh, Intressant vinkel Ja vi kommer ju inte fram till någonting Egentligen och det tycker jag inte vi ska göra heller Men vi har i alla fall berört det Eh, vad säger du Joel? Alltså, hur, hur kan vi gå vidare från, detta, från denna diskussion egentligen till tillbaka till våra verksamheter? Jag tänker att eh, jag, när jag kommer in här och pratar mer, er vilket är skitkul så pratar jag om, om spelarutbildning, spelutveckling. Hur vi kan tänka i våra vardagliga lag för att utveckla fotbollsspelare Eh, selektering och, och att välja spelare tycker jag är någonting som är tråkigt och, och, och det är synd för att det säger åt spelare som inte får vara med i våra miljöer. Kan vi skjuta den så långt som möjligt den här selekteringen så är det bra. Och jag tycker att vi kan skjuta den åtminstone fram till 16 år. För att vid 16 år börjar vi spela i eh, vad heter det, i såna Serier på... Pojkalsvenska Tack eh, Och där har nu vi bestämt att Där kan man eh, avancera upp i serie Och man kan gå ner i serie Vad jag har förstått Det innebär att vid 16 års ålder Så börjar faktiskt en mening Med att vinna fotbollsmatcher mm. Det kan också... Jag kan tycka att det är för tidigt det också Att börja vinna fotbollsmatcher vid 16 år Eller att det ska finnas en belöning För att vinna fotbollsmatcher men kan vi åtminstone skjuta selekteringen fram till 16 år Och förhoppningsvis ett gymnasieval Så är det i alla fall det en start Och fokusera på att utbilda fotbollsspelare fram till 16 år mm. Då kanske vi inte behöver prata om vem som har rätt karaktär eller inte För att den är, Där vill jag inte köra fast eh, Utan att utveckla alla karaktärer Utveckla alla spelare som vill Och som är där och tränar Krama om de liksom som är på träning Och försöka utveckla dem och, och kan vi ha kan vi som ändå stora föreningar och, och förbund hjälpa Att så många lag som möjligt Kan ha en bra spelarutbildning ja, Då tror jag att En talangutvecklingsfråga Kan gå ifrån ett, ett litet antal spelare I de stora lagen Till att bli en, en en fråga som rör fler Alltså fler kan gå under eh, Begreppet talang mm. eh, Och det här är väl kanske också Ett, ett tråkigt, ett, ett svenskt svara mig nu och säga att fler ska ha chans Så länge som möjligt eh, Men eh, Så men många som möjligt, så länge ah, som ja, möjligt exakt. Så bra som möjligt men att ändå skjuta selekteringen, för det är någonting um, som den tyska studien uppenbarligen visar, är det någonting som för ont med sig? Mm. Men jag tänker, och vi fick ju faktiskt en fråga på Twitter, eller ett antal frågor kanske från en som heter Peter Olofsson, där han frågade Vad är syftet med MFF-selektering när de är nio år gamla? V vad tror du, alltså... Varför gör de den här selekteringen Att de har, jag vet inte vad det var, 15 eller 16 Spelare från nio år Och därmed jobbar med den gruppen Och sen så kan man Slå sig ut och sen kan man få in Någon annan spelare som kanske är bättre för stunden Ska man slå på det helt? Absolut Men då, då ställer jag Tänker jag den här frågan att, ska, ska MFF inte ha något ungdomslag I nio år Eller ska de plocka in alla Som söker så de har 300 stycken i varje åldersgrupp Alltså det jag tycker är ganska spännande Där är att Och det jag tror funkar hyfsat bra Det att stora lag Till exempel Malmö FF har ju en massa Olika lag runt omkring Som i stort sett också är Malmö FF mm. Bara att de tävlar I massa olika Klubbdressar i, mm. I sina egna geografiska miljöer Så att det är väl, vore väl helt rimligt Om, om om Malmö också hade ett visst antal spelare i, sin, i sitt lag. Mm. Men egentligen är ju hela regionen som Malmö har samarbete med är ju till slut Malmö FF-spelare, får säga så. För att vad jag har förstått så är det så i praktiken, det funkar. Och, och vilket kanske är en jättebra modell. För att då kan Malmö hjälpa alla lagen från sitt liksom, center. Och hjälpa de lagen med utbildning Och med, med spelutbildning De får både komma till MFF och MFF åka ut Och hjälpa de här lagen um, Och istället Hjälpa så många som möjligt Istället för att koncentrera sig På kanske 12 spelare åt gången Som man lägger mycket resurser på Så kan man fördela ut den här på fler mm. Så jag tror inte på Att vi ska, vi ska selektera på, I nioårsåldern Då ska vi nog ha riktigt bra koll på Vilka nioåringarnas föräldrar är om vi ska välja ut spelare i den all. Ja, jag jag tänker att man ska ha långa föräldrar. <laughs> ja, men jag tänker ja. i, i detta läget här så är det ju som Andreas säger i avsnittet att det är ju sjukt många som vill spela i MFF för det är mm. ju liksom det häftigaste. Mm. Men eh, så antingen, då känner jag liksom Det måste ju selekteras på något sätt Om de ska ha ett ungdomslag Men en, en idé som bara slog mig här nu Nu ska vi inte ge utveckling till, det, till Malmö FF Men <laughs> alltså man har Man har valt ut 12 till 16 Spelare, varför skulle man inte då Kunna ha, Joel du nämner Samarbetsklubbar, typ Kvarnby IK och, och, och Klagshamn och så vidare och det finns ju ett Väldigt stort antal, skulle man inte kunna ha ja, Det är 12 månader på ett år varje tolvåringslag kommer in en månad per år till MFFs miljö. Så då, alltså man flyttar på, alltså du har tolv olika grupper då som kommer mm. in till. För att vi måste ju anta att MFF har de bästa tränarna för den åldersgruppen. Mm. Det är ju antagligen ingen annan klubb i Malmö, kanske något undantag, som har lika bra eller bättre tränare. Tveksamt. Bör det det bör ju vara så att MFF har de bästa tränarna. Mm. Då skulle man ju ha roterat På den gruppen för att Få en månad per år Med den bästa, absolut bästa träningen du kan få I Malmö FF mm. Det var bara en idé som slog mig när, vi, när, vi, eller när ni diskuterade Det här med nätverksklubbar För vad jag har förstått så har de ju Ganska bra alltså nära Samarbete ändå med föreningarna såklart mm. Men jag tyckte det var en intressant Fråga där på Twitter liksom att Varför gör man selekteringen mm. Ja. Men en spelares utbildning är ju beroende på vilken tränare du har mm. Har du då en förälder som aldrig har spelat fotboll Som är huvudtränare för ett lag Då kommer du ju inte få samma utbildning som du har fått i MFFs verksamhet mm. Så att även om tränare liksom, eller MFF går ut och hjälper till med utbildning och så vidare Så ska ju först och främst den här föräldern åka ta sig en kväll till Till den här utbildningen med MFF För att sedan i nästa skede applicera det man har lärt sig under en kväll På den gruppen man har utan någon som helst erfarenhet. Alltså jag ser att det är en jäkligt lång väg att gå. Då skulle man ju istället rotera på de tränarna man har i MFF. På olika grupper. Eller komma mm. ut och göra praktiska träningar. Nu säger inte jag att jag vet att, om de gör det eller inte. Men mm. jag, jag ser att det är en lång väg att vandra. Att få ut kunskap. Och det vet ju vi också. Mm. Ja, Rasmus, vi har ju pratat alldeles för länge med Joel nu Och vi har, vi har ju en sista del kvar Och du är ju grym på att köra fem snabba Ja, nu har jag ju kanske Joel fuskat lite och lyssnat på de förra avsnitten Men jag tror inte han kommer ihåg alla andra år, Men vi inleder fem snabba Snabba frågor och snabba svar Men sen vill du utveckla så får du göra det efter, efter ditt snabba svar så att säga. Är du redo? Ja 4-3-3 eller 4-4-2 4-3-3 Någonting du vill utveckla Eller du, du stannar där eh, Nej det är mer eh, Jag tycker den är mer eh, <går> den, är, den, är, den är mer Tillämpad för anfallsspel <går> Vi pratar väl ändå inte om eh, Spelsystem eller, Vi pratar väl om nej. rörelser Såklart eh, Och då går vi in på anfallsspel Eller försvarsspel Anfallsspel Det är roligt alltså Ja Man kan, <laughs> ko kan kontrollera mer Tycker jag ja. Löpning med eller utan boll. Som er fråga Tror jag är definierad så vill jag inte göra någonting Jag vill spela fotboll Bra, mm. bra. Det var en bra svar Bästa svar hittills. Faktiskt. Och då har vi ändå pratat med sådana som Billborn och Jorgsson ja. e <laughs> Trebackslinje eller förbackslinje Fyrbackslinjen Och sen avslutar vi med Organiserad träning eller skjuta från höften Organiserat det är, Som de andra har sagt också Det är det är klart bästa Organisera, försök att planera Så mycket som bara, bara går och, och tänk varje position Varje individ Snurra på dem Ha koll på vilka ni har pratat med Vilka träningar, vilka ni har tittat på Vilka spelare, försök att titta på alla Hjälp alla uh, Både mm. före och efter organisera. Absolut. Vi tackar Joel Bäckström, tränare i U15 i fårköping och student på idrottsvetenskap i på Växjö. Vad säger man? Linnéuniversitetet. Linnéuniversitet. Linné <laughs> Linné <Universitet heter> <laughs> jag går där själv, jag kan inte namnet. <laughs> inte lätt. Tack för att du ville vara med coach på den Joel. Tack för att jag fick vara med och jag hoppas att det blev hyfsat begripligt eh, Även när vi snurrade in på tränarbeteenden och när vi pratade om eh, individuell spelarutbildning Och jag hoppas ni har förståelse för att jag hellre pratar spelarutbildning än kanske talangutveckling För det tycker jag blir så smalt på vissa människor skulle ha någon talang Utan istället försöka få med många i en spelarutbildning Givetvis, eh, givetvis Jag hoppas att ty ni tycker det okej okay. Absolut Absolut. Om ni vill fortsätta diskussionen med Joel Så finns Joel på Twitter Coach på den finns på Twitter Coachpodden finns på Facebook In och följ oss på båda sidorna Vi tackar för denna veckan Och så hörs vi nästa vecka